إننا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشروع ينفسه ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أهله ولا شريك له أشهد أن محمد العبد هو رسوله أما بعد <tod> waj, flasen, për ala, në dhe zëndaruar, së dhe flasëm për disajmë atë Allah s.w.t. që kanë bërë në të felsinë të dhjesë, që tregojnë për të felsinë të dhjesë a Allah s.w.t. Kënë të si e shumë në nësishme në besinim tonë si nëzimanë. sepse Allah subhanahu wa ta'ala projekton kuishim i di gjithë çdo gjëje ka dhe ka faktorë çdo gjë. Kujendija Allah subhanahu wa ta'ala ka të bëjë në çdo më kadë, çfarë do të bëjnë njerëzit, do të bëjnë sot për disa çështje që kanë të, të bëjnë me kaderin e vendimit të Allah subhanahu wa ta'ala. Si qit, një për çdo kim besimin kaderin është 1/6 pikave të besimit që duhet të ketë çdo musliman. Është 1/6 një pikave të besimit që duhet duhet atë çdo personi i cili thot vetes musliman. Për besimin kaderin përbëhet nga 4 pika të rëndësishme të domosdoshme. Kto pika janë? Të besosh në diën e Allahut subhanuhu teala të cila ka përfshir çdo gjë. E dyta është të besosh se Allahu subhanahu wa taala ka shkruar çdo gjë, e treta është të besosh në dëshirën e Allahu subhanahu wa taala, të cila ka depërtuar të çdo gjë. Edhe katërta të, të besosh që Allahu subhanahu wa taala është krijuesi i gjithçkaje. Kjo katër, kjo katënjëra janë baza e besimit në kader. E para thamë dhija Allahu subhanahu wa taala që sidomos para mësimit të çështës me çfarë të çështje për dijen e Allahut subhanuhu teala. Qëziejemi e praktikë të do të tasim me Zotin katër emra, El Alim, El Alim, El Alam, dhe El Khabir. Katër emra që janë emra të cilë të rashtuoa në Kur'anul-Kur'anit, plasim për të çështje, për çështjen e dijes. Allah subhanahu teala edhe që ka liri me të? Por parë, se përshmojmë të plasim për të të të të të të si, do të plasim rrët që është dhja, që është dhja? Që është dhja në vetë vetëj? Në dhja do më në që njohën me njerëzit dhe që i që quat dhja, që kuptim ka? Kër ku vëzim një një sega në dhjetarë dhja tarë, dhja dhja dhja është njohënja e diçkaje Si që është në realitet, ose si që do jetë në realitet, fiqë që e të dhijinë. Të njohë që që do jetë në realitet, sepse njohja njërjutë, njohja, ose dhe më të lidhje që ka njërju në njohjen e gjërëve, nda në pesloje. Êshtë rëndësishme dhe unë që të përshindërovë një pak, sepse është temë dhe më të shumë delikate, shumë në rëndësishme edhe të hapë horizontët e reja, në njohënjën Allah s.w.t. Pan lidhja e njëjët në njohën nda në pësë loje. Êshtë e pa loj parësh kër njëjët nuk e njëhë njëhë njëhë njëhë njëhë njëhë njëhë njëhë. Tashime duke folë në mërën për dhije në aspektin si dhije që është. Jo në aspektin që është pësia Allah s.w.t. por tjë është si dhije past kur një nuk e njeh diçka, kju quhet ignorancë thjesht, ignorancë thjesht. Lë të dytdesh kur jo vetëm që nuk e njeh, por e, por më, nuk e njeh si ç'është, çë por e njeh në mënyrë të gabuar, do kju quhet ignorancë e përbër. Kur njeriu jo nuk e njeh vërtetë dhe jo vetëm kaq, por e njeh të kundërtën e vërtetës. Do të them, nëse do të them për shemb kur zgjolluta e hendekut dikur shtot është bërë në vitën e 4, dikur shtot është bërë në vitën e 7, po dhe në vitën e 5, dikur shtot është bërë në vitën e 7, po dhe vitën e 8. Në më thëmë, besonë të dishka që është kret e kaburë, po të është bërë në vitën e 8, vitën e 9, një koj që e që nuk e ditut nuk e ditut, dhe kjo është një ansë të tishë, ku se dhëtë është një ansë për bër po qëm të dia, do të shohim që dija është njohje diçkae siç ekziston në të vërtetë në mënyrë të drejtë. Domethënë ti je i ishi sigurt, ti je i sigurt që profeti sallallahu alajhi wasallam ka ndërtuar me 13 përshumë. Kjo siguri e tënde që e përmeton bast faktin që ke, kjo çu dije, njohje diçkaje siç është në realitet. Ndërsa nëse ti nuk je sigurt, në të, në i sigurt atë ndat njohje që ke, mirë po përshindje e sigurri se këtu është nëbi 50% nëbi 50% e sifër, e i sigurë për atët njohëri që ke, kjo i quhet mendimë. Quhet mendimë. Dhe mund që ti me ndonë së është kështu. Lojë tjetër e kundë ata mendimit, dhe mundhën kër siguria jotër në të dhëndë në atët njohër njohëri që ke është poshë 50% quhet iluzionë. Edhe nëse dhije jo të shpeset përqin do më thënë aspo ose jo këtë qëtë dhyshin që po një parësit një rada dhije në ndim dhyshin iluzion ignorant ignorant të shëtijisht ose e përbër të gjithë të gratët të shih do më thënë në bënd të qartë nëse qështë dhije në realitet pra nda e shpiguëm gjithë të gjithë edhe ajo që i takonë Allah subhanu wa ta ta'ale është vetëm p Nësë të tijat, janë vjërty dhe të fisi të këriesa dhe. Wallahu khrojë kom, botoni, um, kom, e khrojëgëm me botonim me hatikum, la ta'alamun e shëjëm. Allahu subhanu ve ta'ali në um, zorë juve nga bërgjët dhe në në vetuaj, ju nuk din një të gjatë. Kësë e këriesa, nuk din një të gjatë. Që është dhe më thënë në njohja e dhijet në aspektet përgjithme se dhije që është. Po jetë këlem të kemë të Allahu subhanahu wa taala, këndo për do të flasim për katër emra. Këto emra janë i pari është El Alim. El Alim, ju do na rab, është një lloj forme e cila tregon egzagerim, nuk kemi për funksionin qëllimi për qëllimin e fjalës egzagerim, do të thon tash përlesh diçka në mënyrë të stërzmadhuar, do të thon duke ushtir, por qëllimi është me fjalën egzagerim në mënyrë që për të zmadhuar, për të rguar që ka shumë dhije, në të kuptim. Dhe më dhënë që Allah subhanu wa ta'ala është shumë i ditur, kështë kuptim këllës El Alim. Gjithashtu El Alam është një formë që të regon zmadhim, të regon shumë. Dhe më dhënë që në vendhën që ka dhije, për po ka dhe shumë. El Alim, El Alam, të dhe formë është një në arabe, të regojnë dhije në shumë t Si kurse nësë do të të përmëndi dhe për njëri, më të thushë al-alim, alim dhe fëtë djetarë, kurse të kujtu alim dhe mënun shumë i ditur, dhe të kujtu al-lam shumë i ditur. Tërë është mënunë si formë që përdojnë gjurë në rabë. Të dyja formë të përdojnë në korëm, dhe të dojtë të të rëgëm njënë, më një njësha, dhe me lejnë në laut. Kemi gjithashtu në formë, formë në të të të gjur i ual në humra thjesht i ditur i dituri do me që allah subhanuhu te alai i ditur i zgjerë dhe kemi një emër tjetër gjithashtu i cili ka ka ardhur do humnga një qal tjetër el khabir el khabir i ka lanë eksperiencë apo volë për emër dietarë për shkak u thon imam el kisai imam el kisai ka shumë një dietarë të gjuhës sikurse ka qenë gjithashtu një dietarë te qiraeteve leximit kuranit qabeles do mundi të rastosin vetë që ndin vetëm Kur'anit ka thënë imamul kisai el khabir quhet është thutollon khabir sepse ai tregon ty ti tregon ty gjërat me dije në sakt ti tregon ty gjërat me dije në sakt pra ai quhet el khabir ka thënë që është një ditë tjetër i gjuz i cili quhet ebu ali el farizi ka thënë ku tin gjëza el khabir do të të ditur pra këtë diçka na intereson sepse Uh, Ndjetar e të në të që ne kanë të situar në fendë dhe ne kanë të rëguar në dëbëtetën dhe bazuar në argumentet e Korani dhe Sunetit dhe në një zakorë gjithë i të arënë. Gjithë është të dhote imam El Khattabi, uh, El Khabir është i dituri i të fshehtës, i cilë i di realitetin e shdoj gjeja. Imam Ghazali ka thëmë për këtë e emër që Khabir është Allah subhanu ta'ala sepse a, ati nuk e fshih i rasullani. Çdo gjë fshihet për të është e njohur. E do që është ndodh në në poshtetin e tij, çdo lvizje, çdo thërmie i vogël, çdo lvizje dhe çdo qelci është për Allah, për e njohur para Allahut, si thonë tani, qona yudul khabir. Kjo është ajo që e tha Imam Ghazali. Për shec emri Allahut el Khabir vjen në kuptimin e el Alim, i ditori. Kuptimin e ngjashëm me të. Mirë po, dalinën e tyre, në të dyjemave, El Alim, El Khabir, kush është? Sepse, El Khabir, si që ka thunë djetarët, është aji cili njehë të fshetët e gjerëve. Dhe më thëmë, kërë temi El Khabir, si ure kemi përforësua më shumë, që di Allah, nuk ka dojve të me gjerë i dukshëm, nuk ka dojve të gjerë, me gjerë të më, më të fshetëta. Dhe më thëmë, nëse njerësit sot njojnë atomi, si gjemë të vogërë, që elektrone edhe nga elektrone do të thonë djejun e përfiton që Allah subhanahu wa taala e di gjithë ato gjëra midis atij që mund të vogël nëse dizojmë të dëgjojë di Allah subhanahu wa taala gjithçka ky emër emri Allahu al-Khabir është transmetuar domethënë në ka ardhur Kur'an në madhëruar 45 herë për këtëyrë kemi fjalën e Allah subhanahu wa taala që thonë sure Al-Imran ولله ما في السماوات والارض والله بما تعملون خبير Totu Allahu subhanahu wa taala esht esht domethën ai ti li posedon trashëgiminë e çijve të tokës Allahu është xabir është i mirnjohur i ditur për atë që e punon Gjithashtu sot Allahu subhanahu wa taala thon el-Anam 'alimul ghaib wash-shahada wa huwa al-hakimul al kabeer ai do të zhditurit të të fshtës dhe të dukshmës dhe ai është i urti i mirnjohur el-kabeer domethën Gjitharës të thotë ësërën fatër, inë Allah bi ibadin e le khabiru më dësirë, thotë Allah s.w.t. është imi njohër për Robert e ti dhe është shikuës, në shikojën fundë të të të që pëjnë e ta. Kalëm të kemi el-alim. Dhe johët, shpër e mërë të thuët njerëzë dhe, përkër pasur faqër është dhe dhjën e ngushë kanë njerëzit, për dirin që kanë. Për dhe dhe Allah subhanu wa ta'ala ta të, të, të reguar për Jusuf a.s. i të reguar në i të dhëtë mbredit, Jusuf a.s. "...i gjaqanni ala khazain al ardhëini haqidhu në alim." I të dhëtë Jusuf a.s. mbredit, me vendës mua të parën e pushtetit të tëndë, që ti dhërgët gjitha punët të shtetit, sepse unë jam ikuitesëm dhe jam ditur e ruaj e ruaj domethënë me të amanetin dhe me ditur. Ka pohuar vetë te miditur alim. In mishafiyun alim. Atë që ka treguar Allah subhanuhu teala për an tregon që ky emër lejohet i thotë njerëzve. I jo, vudit pasojë para syr dovon që dija e njerëzit, qoftë i sulfet alay selam ose do kujt tjetër, të dië kufizuar dhe nuk mund krahasohet domethënë me diën Allah subhanuhu teala. Ku ne zi di që ji i poshtatet, më thonë llogj njerëzor. Në poshtë ato bëjnë çdo që mund të ket njeriu për dijet. Papa sundim ka sinë dijes Allahu subhanuhu teala e cila është e pakufizuar dhe dijes i njerëzve që është e kufizuar. Prandaj thot Allahu subhanuhu teala kon sul Yusuf rafa darajat min mashau foku kulli zaynin alim. Që Allahu subhanuhu teala ne ngrem gradat kujt duam Te dhasi për çdo të dituri është i dituri. Te sipër çdo të dituri është i ditur. Domethënë se Allahu subhanahu teala i cili është i ditur është gjëja. Emri Allahu El Alim ka ardhur Kur'an. Ne mëtojmë shkruajmë Kur'an 157 herë në Kur'an shumë tregon dhe vërteton dhe përforcon dijen e madhe të që ka Allahu subhanahu teala prëtur idh kemë fen Allah subhanahu wa taala قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ثم laiket di fasitë e olla dorzuemit nuk kemi dije për vetë sa që ne kemi suartu ti i ditur i joti shëmbë kaq dhe dashu dhallahu subhanahu wa taala wa anna allah bi kull wa anna allah bi kull shay'in alim dhe gjithashtu allah subhanahu wa taala thotë se di tur për çdo gjë ka deri ai të tjera të tashëm 100 të tjera për të gjë ke emrin El Alim ky emër gjithashtu është përmendur në Kur'an 13 herë do po ta shikoj ndryshimin midis Alim dhe Alim është Alim tregon që dieti shumë më shumë kurse Alim tregon thjesht Allahu është i diitur pa domoshem pas të suojë që dieti është shumë më madhe po jo e cila është të çonë më të tjera tregon që është i diitur edhe këto gjëje domethënë është Për më tepër tregon që Allah subhanahu wa taala e ka përmendur vetëm 13 herë në Kur'an. Por sonë për këtyre ajete kemi fjalën e Allah subhanahu wa taala: "Wa lahu al-mulku yawma yunfaqu bis-sur, 'alimul ghaibi wash-shahada." Të falëllah mëdhëruar, ai ka pushtetin ditën që do të fryhet surit, ai është i ditur të fshehtë i ditur të fshehtës, të njohur. 'Alimul ghaibi wash-shahada. Në qënë që në të të të ndërë Allahu subhanë ta'nellë të të ube, thumë të raddune i l'alimin nga i l'himo shëhadet edhe dhe më pasit, dhe më pasit dokteni të ki dituri i tëfshehtës e të dukshme. Dësa Allam, El-Allam, është përmëndur në Kur'an vëtëm katër herë. Eme El-Allam, në Kur'an është përmëndur në katër herë. Më të gjithë se të thëmë që këptimit i rësi El-Alim. Më malisha dhëtë do t djeci domun shumë vështirë po do të ndodhuar masa domun do të u shtolljejmë ta kuptojnë ata që janë e njohur në arbisën shumë shumë shumë mirë që kanë qenë psatarë të vjetër të cilët i bënë dallimet në këto formave masa nuk do të gjeshtojnë gjë domthonë në shumë libra që flasin për emrat e Allahut për çuhet e kanë thënë që Allah subhanahu wa taala qalu la ilma lana illa ma qalu la ilma lana innaka ant ta'lamul ghuyub thon ithan profetët بِنَظَرِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كُشُوشْ پرييو يو يو ٿو پروفيتو نُڪي مِي دِيَنه تي اي دِيڊُ وِ چِفَتَو يِداشُ پُوصُون مَايْدَ كَثَو اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى تِرِگُون پُئِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامِ چِ ٿُوتِ چِ ٿُوتُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ تَعْلَمُ مَا فِي النَّفْسِ وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ تِتِ دِيش فِڪَمُون وِدَن تِيم وُهُو نُڪي دِچِ وِڪِتِ نَوِدَن تَن دِ تي اي دِيڊُ وِ چِف Alem ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwa-hum wa anna Allah 'allamu al-ghuyub. Aloqad dinatasa Allahu subhanahu wa ta'ala ditë fshehtën e tyre, ditë bisedat e tyre që bisedojnë fshehur me njëri tjetrin, edhe se Allahu subhanahu wa ta'ala është dituri të fshehtave. Dhe ajeti katërt është ajeti që mëson se për çfarë thot, kul inna rabbi yaqdi bi al-haqq allamu al-ghuyub. Po thui zoti im është ai i cili e largon të kotën me argumentet e vërtetës, <Glass> ai është i ditur i fshehtave, allamu al-ghuyub. Totu Ibn Juriri qoftë me paimin Allahu te jem, alim tot Ibn Juriri do mëri taberi është një diatorë më dhën që ka bërë libra ja të librëve të hadithit tot inna kanta ya robna alalim qosot ya tituri qoftë mësuar dikush i tituri për çfarë ka qenë me çfarë do jetë i tituri të fshehtëve përveç krijesave do mund vetëm Allahu subhanahu te alih që e mbajë ka marrën hapavi që i tituri që Allah subhanahu teala është ditur të fshehtave edhe nuk ka arritur krejtas diem me ti siç ka thënë Allah subhanahu teala edhe i dij ti ashtu të fshehtët të njerëzit që kanë vetë dëshyrë siç thotë Allah subhanahu teala inna allaha alimu bi dhatis sudur Allahu yezn shaqin e zemrëtuaja ka thënë ibn Xheriri transmetuar nga Said ibn Jubejri Said ibn Jubejri sipër Tabini dhe dhënë se ibn Abbasit Se Ibn Al-Abbasi kuzh jmu lut Ibn Al-Abbasi një ditë dhe po na priste po na priste do të ndjej disa do të tregodha hadithe një mukur i përsoni për çell të lëgjë dhe tha Elhamdulillah el poka kulli li ilm alim Tayferson alhamdulillah sipër çdo ditur pas një ditur do të thonë se u pun po lavdëronte dirin Al-Abbasi e tha Ibn Al-Abbasi çeki të ka kështikë që të thë se pse në këtë në këtë çfarë jeta si buzëditë do gjit ditë ose jahi ditë çfarë mund të sonë nësu sikur të përgjallën për soni i ditë duke kush për qëllim kush Allahu subhanallahu te ta ç'i do të kalkej gjithë sepse i dituri me gjithë ka vetëm Allahu subhanallahu te dituri me gjithë ka vetëm Allahu subhanallahu te resi gjithë gjithashtu zot i, gjith I, i, gjith i lumë mundori është një dietare që ka bërë një linj ka bërëm domethënë një dietar duhe tashu një linj një filor duhet më thot Allahu subhanallahu te ala shituri diatë atë që ka qenë, atë që do të jetë, atë që nuk ka është, edhe atë dia edhe atë, atë që nuk është, atë që nuk është krijuar akoma do të jetë më brapa. Dia ti është pa fillim, sikurse është edhe, edhe pa mbarin. Nuk i fshihet atij asgjë as, fsheht. Nuk është e fshehtë punjë, sepse allahu nuk shetha, qërë po ka fshehta qoftë në tokë apo në qell. Dia ti ka përfshirë çdo gjë të fshehtë të dushmët, të impta të të mbajet në mënyrë në pa më të marrë që shalim në mëngjes. Që Di Allahu subhanahu wa taala ka përfshir çdo gjë, është dije shumë e madhe. Nuk mund ta arritë dot mendja e njerëzore të përfitojë dot të secili të madh të Allahu subhanahu wa taala, nuk i ngjan krijesave të tij kjo dije. Allah subhanahu wa taala të diet plot, ne ka përmshkruar në Kur'an disa ajete për këtyra ajete ne kemi këna Allahu subhanahu wa taala i kushtuar pa ha. Inna ma ilahukum Allahu la ilaha illa huwa wasi'a kull shay'in 'ilmahu. I e ardhurë juaj është vetëm Allahu subhanahu wa taala i cili nuk ka nuk ka ardhurë as edhe vetëti ka përfshir çdo gjë në dierrti ka përfshir çdo gjë çdo çdo gjë mund të mund të përfshir çdo gjithë krijesat por ka filluar nga gjë më voli tek gjë më e vogël sigjë te di Allahu subhanahu wa taala ila sutub Allahu subhanahu wa taala sur zahir Këtë Rabbe në vësejtë e këllë në shenën rrachmet e vëa ilme, zëtë janë të ke përëfshyën me dhienë tënde dhe më mëshyën tënde shdëgjën. Ke përëfshyën me dhienë tënde dhe mëshyën tënde shdëgjën. Tëshik alim një pik tjetër lidhë me dhienë, dhija Allah subhëna ta'ala është në disa loje, në aspektin e gjënve, më antëtët cilëve ka lidhë i dhija. Në aspektin që ka lidi, me, me gjërat që ka lidi të dhije, ndarën në disa loje. Në, thëm, në aspektin kohor, ose në aspektin shkrimit. shkrimit loj parë të shdija Allah subhanu wa ta'ala para të shdoj gjerit, para krimit të shdoj gjerit. Kjo është një pshetë si, si e dhija Allah subhanu wa ta'ala në shdoj gjerit, dhiri pambarim. Si mu të dhijit, këllë gjesë, nuk e përfitrono të në një një një një, Allah subhanu wa ta'ala në shdoj gjerit me pa fulgjimësi. Dhe këmë në gjëjë, nuk e din as me lajket, as profetet, as kush, profeshdi, subhanuat e ala. Kjo grad e dhijes Allah subhanuat e ala ka të bëj me, me, me dhijen e caktimit është do gjëjë. është qëllësi jësa që do jetë, që do listojë. është qëllësi njohje se kusë do jenë banor dhe gjenetit, që hnemis. është qëllësi njohje se gajbit, فكين الله سبحانه وتعالى من هذه القياس دي هي دي دي يمكن بابا فذلك الله سبحانه وتعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام فالله سبحانه وتعالى الله قاضي الامر كما يقدر بكمره سر غيب سري اسمع لايك اسبفيت اسجد لله السلام شملي قومي ما نكدي سكو دو بوت شمت وتونس يشكك تديب من الله سبحانه وتعالى وينزل الغيث اشكون يقدي سكور دوس برسيو وياله وما في الارحام دي الله سبحانه وتعالى تشكان الباجت نانو وما تدري نفسو ماذا تغذبو غدا نوك دي سكور شفا دو فتينيسه في وما تدري نفسو بيالون تموت اشكون يقدي سني شفا طوبه دتيس تو بيز يغاب من الله سبحانه وتعالى نسول لقمان اذا سب الله سبحانه وتعالى يكدر قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعون ايا ليبعثون Përthuaj, askus nuk e di, askus nuk e di, askus për e tërri që janë i qi edhe në tokë, nuk e din të shetën, përveç Allah s.w.t. Edhe ata nuk e luka për të këtuar e të kur do një gjabërën. Thot imam el-Alusi, e imam el-Alusi në lirje me ajetin që është nuk man që ka përmëndur pës zjera të gajmit. Ka thëmë, këto pës zjera që ka tërgurë Allah s.w.t. në këta jetë Ju tregojnë se vetëm vetëm këto gjëra janë gje. Kjo janë vetëm së shemuar për të treguar që Këngjbi Allahu Subhanu Teala është kështu. Por jo se janë vetëm këto gje. Ka dhe gjëra të tjera gje që nuk i dimën njerëzit asulloj përshtaton botë, as nuk i dat, mund të arrij dot të kuptojë se kush jam unë po. Edhe këto gjëra fotoma me luzë nuk kanë dyshim të, të dije Allahu shumë më shumë gjë se kaji. Këto janë disa gjëra që ne janë treguar në që janë gje. Për Allahu Subhanu Teala. Kjo është loj i parë, dhije se cile është dhija për parë existencës së shdoj gjejë. Loj i dhije është dhija të cilënë Allah s. m.t. ka shkujtër në lauh i mahfodhë, një e dini shumë mirë, hadithin që nga të regonë për fejti s.a.s. që Allah s. m.t. ku e kryon lafsin i thoda ti shkruaj, dhe të fa të shkruaj, dhe të shkruaj e shkruj e shkruj e shkruj e shkruj dhije që i dhije dhije dhije dhije dhije d Kjo dhe i dija, Allah s.T.A. shku në lapësit që gjë, në njërë të dita juar, dhe filan ditë, dhe bjerë, dhe gjerë, dhe gjerë, dhe gjerë, dhe gjerë, dhe lini gje, dhe gjerë, dhe bëhet kështu, dhe bëhet ashtu, dhe lini me që gjë, detajet e që gjëje. Dhe dhe Allah s.T.A. në kërën marë farrat në ma këll kitabin në shenjë, nuk e milen marë në, libra zhdojgje, më në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ai padjëto gjë në pasurinë i ka pozitu se çfarë ndodhin në, në mënyrën më të detajuar dhe andaj Allah subhanahu wa taala ka shkruar ato se krijesat në ato momente kur janë shkruar çdo gjë në lohën e mahmud shokan që ka qenë thjesht fjalë diçka e ka qenë fjalë një fjalë do bëhet çu do bëder sot dhe sot fjalë do bëhet më vonë do bëheshin më vonë ekzistencë në dëshirën e Allah subhanahu wa taala dhe në urdhin e rovin me tekst Allahu subhanahu wa ta'ala Kur'an alam ta'lam anna Allahu ya'lam ma fi as-samawati wal-ardh inna dhalika fi kitab inna dhalika Allahu yaseer pata nuk e diti qe Allahu subhanahu wa ta'ala di çka në çka në qerrën tokë ç'o është libër do qe di Allahu subhanahu wa ta'ala ndodhet në libër në ço për Allahu subhanahu wa ta'ala është i shtëtisht ç'i ç'libër në lorh maktur bëhet Lohmafudh do të thon plaka e ruajtur. Plaka e ruajtur. Çfarë thotë Allah subhanallahu te libri? Plaka e ruajtur. Kur themi që Allah subhanallahu ka shkruar diën e ti për çdo gjë në lohmafudh do ndodhi, nuk kupton për kësaj. Do të thojmë që të dhe të të çështë ka derit, nuk kupton për kësaj që njerëzit janë të detyruar se fatisht do ndodhi siç e di Allah subhanallahu, sepse ne tham dija, ç'dija? Është jo dis ka çdo që sigurisht do të zonitet kjo dia apo jo kur ti kur themi që Allah subhanallahu te ka shkruar që filani do të bëj këtë këtë këtë këtë do të ndodhë ndal ditë do të ndodhë do të bëj vrap kjo a është detyrim për njeriu që do të punçia jo s'ka lidhje me këtë do të thënie që më shumë ti është sepse nuk do nuk do të podium të tema me çka mund të thëdre për të, të sqaruar në andërëve. A nuk e ka ndohë dhe në zënjët për nesh, ose nuk keni dhijuar në njëherë që një personë qikojnë një andërë, mundet kjo andërë dhe më thënë e qartë, se andërë dhe andërë dhe andërë loje. Mundet e andërë e qartë, që nuk ka lehoj për shpjegim fare, edhe dhe dhe dhe cici shikon, ose mundet e andërë që ka shpjegim. Si do që tjetë, a nuk e ndohë në eqë që, që, që, që t e ka ndodhur si ti ke parë ndonëse ka, ka shpikur dikush dhe ka ndodhur siç e ka shpikur ai çfarë gjë. Kjo është një pjesë e asaj që Allahu subhanallahu te ta ka targuor tu të në ndë ndodhje kjo gjë. Ti mundruhesh bile ka ndodhur do të gjë, ose thën diçka që ka ndodhur vetë mua, ka pasur rast. Ka pasur një ndër, ndë di që ndodhot diçka, dhe jam ruetur për sajmë që mos ndodhë asgjë, e më vëre ka ndodhur. Omë të shënjëti. Kjo, unë andrës, është është e shemë lësshë për kuptuar e qësërtime Allah s.p.w. Hesën të tëllë e formë. Në njërë u në shqipëtyua. Po, me të këmë të vetër shkinë, me të qenë vë të rëkonë, dhe gjithë që e të shkrujtu, para Allah s.p.w. të ndohin. Kjo është... Kjo është lojët dutë? Lojët të retë. Kemi të bëjnë një lojën shkrimi të tjetër, Gjithë njoftuar me hadithe të sauta të profetit sallallahu alajhi wasallam, që tregojnë për dijen Allahu të ndëruar, çdo gjë pa të ndodhur. Edhe në veçanti për dijen e krijesave ku do shkojnë në xhenet ose në xhehenem. Për ne transmetuar se kjo domethën nuk është nuk është nuk, nuk, nuk, nuk ka lidhje me plaqën e Ruhit të Muhammed mahfuz, por diçka më e më e më mahfuz. Transmeton Ali radiallahu anhu se ka thënë Shkohet një gjenaze, në bëkija. Bëkija është, është gënd i varezëve, të në gjëmisë profetis s.a.v. Dhe e një profetis s.a.v. u gullë edhe u gullë më dhe në gjithë, në që të më rëftim. Kishe me vetë një shkop, edhe hafti një gropë të vogërë me të shkop, me me shkotin, e të dhe për në kërste. Dhe me tha, gjdo njëri për jush, edhe shdo personi cili, cili ka hyrë shpiriti për Allah s.w.t. i shkojtë rrë vëndi ti ku jetë të ku dhe e në gjënëm dhe në gjëhënëm. Allah s.w.t. ka shkojtë rrë di që finaren dhe e në gjëhënëm dhe e në gjëhënëm dhe e në gjëhënëm. Edhe shkojtë rrë dhe jetë fitimtarë në botën tjetër, apo dhe jetë ishka të ruërë, që ka thënë përferi s.a.s.a. I ta i personoj dhe vojë Allah. E që i që nga që Ata ne kanë punën të mbështetemi tek librë gjëshkruetur. Mos punema kur është shkruajtur gjëndësh kanë gjene, kush është shkruajtur gjëndësh kanë gjene. Eta pavlejde sallam punoni se çdo kujtë të lëshohet pas të shkruajura. Shikë ça përgjigje do të thënë për një gjë të shkurtë për pavlejde sallam, shumë domethënse shumë e bukur që tregon tregon me vërtetë domethën realitetin e çështës së si, së çfarë duhet të bëhet me ta. Aj. Kur ti të marrësh veshëm lutja, zgjidhje është kujtu, çfarë do të bësh? Çfarë do të bësh? I do kujt Allahu Subhanuhu teala punonish dhe kujtu të lësoj praktikësh krijuar. Pastaj fitore pa domethënë, Allahu Subhanuhu teala e thënë se Allah ka shkruajtur çdo gjë në djërdhëvet, që do të ekshu. Balon do jene në xhenet, balon jo në xhenet. A mendon vallahi se do hysh në xhenet ose në xhenem? Për bëku, domethënë, mendon se do hyn xhenet pa u falur për agjëruar? jo Allahu drisi Allahu ka vendosur që mos fusin në xhenet ata që nuk bënë gjellup beson, kjo çiu do të bëjë. Sigurisht se ka vendosur drejtësia e Atij që fusin pra në xhenem çdo person i cili bën punë keqe. Thjesht për ndimi Allahu subhanahu wa taala kur ka shkruar që i personi do të hyjë për në xhenet, e ka shkruar që ky person do të bëjë punë mira, do i mbyllët jetën e punë mirë atë pra për në xhenet. Ço shkruajtur? Nuk është shkruar thjesht do hyj në xhenet mir papshëm. Bërosh, ti mushje diësht. Prandaj ti kudo duhet pasu parësysh. Tule pergjithë thua shumë, to e shpjegimi, u ka treguar pavëzë se rrem shkurt, sa do u ka thënë. O 90 duket dëllëtor për atë që është krijuar. Do të shkruaj të ky do jetë për atë që është krijuar. Është shkruaj të i përmbajëni për atë që është krijuar. Po nuk do të bë kumira. Se është për xhelet, po nuk do të bë kumira. Që lutet subhana uhu subhanahu taala pa jonë hadithe pojo selam subhana uhu subhanahu taala famën famën mënaqfa u tqa u tqa u sddaq min husna thaniisi u yisi u jusra subhana uhu subhanahu taala dai ti yep e tregu devotshum dhe beson të mirën do të thotë la ilaha illallah do ti lehtësohet të tletë do bëhet gjenet do të le të nduqe bomëria pse sepse bëj pun mirë besoj dha shikon ka bëjë pun إذا كنت تقول <متغطال> رضا الله <متغطال> سبحانه وتعالى <متغطال> و أما مبخي له استغرى <متغطال> مسايد سيطر جدت كبرات هذا يبقى نفس الشيء من الله <متغطال> سبحانه وتعالى وكذلك بالفصنا أبرا جنشترون أما هنا تبرتون كان ليل الله أبرا جنشتين من الإنساء إذا كنت أخبرنا فأنت أخبرنا فأخبرنا فأخبرنا فأخبرنا جنود كذلك هذا ما ترسمى نشوفي الأصباحي مع عبد الله بن عمر بن العاص سكاثن Nga doli profete sallallahu aleyhi ve sellem nga doli dhe ti kishtë 2 libra. Kishtë 2 libra. Edhe nga tha, a e dini që fa e nga të 2 libra? I tha, nuk e dini, vetëm në zë nga tërgonti. I tha, parë të që kishtë më dole djanë, kjo është një libra për i zotit të botëve. Kjo është një libra për i zotit të botëve, në të nga shkuajtur të gjith emrat e banorëve të xhenemit, emrat e emrat të personave, emrat e popullorëve të tyre, të gjithë shujshëve tyre, i ka përfshirë të gjitha, nuk kanë ndërgjë. Është po lëvini një sendor në majë. Ky është një libër për zotët e botëve, në tren shujtor ban emrat e banorëve të xhenemit, të gjithë. Emrat e tyre, e popullorëve tyre, bisëve tyre, nuk kanë ndërgjë pa përfshirë gjitha. Kura, të gjitha. Kur e djuan sahabët këtë gjë I të taroj të gure Allah. Për desa qështje pasë mërruar, që në shkuj të zë dëgjerë, atërë, përse të punem? Përse të punem? I tha, përfinës oselem, i gjithashtu në më mëndukre, i të shëtë gjash me përën, i tha, se të didu o karibu. Se të didu o karibu dhe pot, një të thotë, synojnit synoj njërën dhe dhe njërën, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe A ti, Allah subharata, dhe të, të lehetsoj që ti në të, të mbjurë dhikët e jetë me kundë të mjera, edhe si ku të vefët që fa të pojë. Në gjënë me mëndë. Sëpse a ti që i këshkurë të Allah për gjenet, dhe të lehetsoj që të vefët me mjera, në moment për e vdegjes, edhe si ku të këtë bërë, që, që të këtë bërë, në këtë dynja. Edhe dhe dhe të kundë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Ajo shkon për banojë xhanemit, ai do të mbyllë kulturia edhe sulbi çaj të diljeve. Allahu na uroj. Valla, i vërtetë më shumë të kishim mësimtarë. Por ne edhe dietat gjithmonë kishim frikë për çura virë të poshtë. Kopundimi është ai që më e përpas. Një ulun, përsëri do të kondojë për banojë dietë, Allahu e di. Por ne lutem Allahu gjithmonë se të vendosë te kulturia. Tra dis rast voton ti me viu Ahmedi Nesai e sono il kubra, më shodi saktë. Këto dy hadithe tregojnë për thulën shkrimit veçantë, i cili është më së largu mali që tregon për dhien e Allahut subhanet alike në çdo gjë. Sepse ne thanë që Allahu subhanet alike di çfarë do të bësh ti, më çfarë dëshoj të thënë, më çfarë do më të bësh. Normalisht Allahu subhanet alike ka thënë që xheneti i to nuk pun, sikur se xhenhemi është një limbo dëgjoj bukia. Kështu që Dhe Allah s. m. të ka shkuytur që një person dhe të bëhe filan pun, bon, filan pun, bon, filan pun, bon, edhe të ambyllëve pun të shkia, dhe një që këtë. Këtër kompër tijan Allah s. m. të që <Okay>. ishtë? <Ha>? A? A qështë? Vajrë. Lohi qatërët është që Allah s. m. të që i ka shkuytur, e ka shkuytur, saktimin në shdo personi që kur është në barë për në në në sëti? Që kur është në barë për në në në në në sëti? përsahtuar riskoj ti, përsahtuar dhe në gjenetës e në gjahdenë, përsahtuar se kur të vdesi të gjertë tja. Në hadithën, në abdullabi në Mesudit se ka tërë, në ka të reguar në profetit s.a.a.a.s.a.a.s, dhe a i e shi vërtetit, vërtetuar i për Allah s.a.a.a.s, të të gjithë njëri për jush në lidhet kryimit ti, të kriohat në më bërgu në në në nësë di, 20 dit. 40 dit pasaj thot bëhet alaqah. Alaqah do të thotë që është ka vlar, ose më në vërtet, mjegur 40 ditësh, një gjitë të bën mitrën nënës dhe varet telefonave. Siç është bëruar te mitërët. Pastaj thot, pas 40 ditë bëhet mudgha. Mudgha do të thotë që është si kafshata, të cilat kafshat që e kanë kanë lëshuar shënia dhaqmet e njerëzit. Kështu do të ndjen një ndonjëherë në telefon, bëvojën e ndjesë përsa më 40 ditë domoshem 40-40 sa bën 30 ditë 40-40-40 30 ditë bashkullizë ditësh që do të bësh 4 muaj atë Allah subhanahu wa taala drejgon me lekum që ti fryj shpirtin ti fryj shpirtin ti hini shpirtin menjëherë edhe u ndroh për katër gjera të përbërthenë kur ndroh për të shkruajtur riskun e tij në shkollën me lekum kur riskun e tij në xelin e tij domoshem kur do të vdesë kurënë di të shkojë po kjo dhunë edhe çfarë do të bëhet për Vitin Paulën ret apo do të bësh katëlluar me atë Profeti Sallallam pa ashtë që nuk ka ta dhuar ti në provësti ndonjëherë për ju sot bën punë pun, punën e banorëve të xhenedit përto që të jë në xhenet derisa luajë dhe do të thiedh në dëmjet të dekës ose në dëmjet të xhenedit vetëm se një, një paragraf disha e vogël para Dhe të atëherë ndohëtaj që sh ishe shkujtun për para që të të gërë, dhe e dobalohat gjëhënjemi të gërë. Dhe atëherë dhe prom për të qia dhe samë gjendën e në gjëhënjemi. Sikur se thotë, në njerëj për jush mund të bëjë për të qia dhe sa nuk e në më të gërë në vejtin dhe gjëhënjemi të dhe dhe dhe më busën në eës. Po për të gjendën e dikë në gjëhënjemi të gërë. Niko, Allah suhandë nat edhe këtë besonu, mëmënë dhe fundë e dhe dhe do Për një përnës të pojëtës nësa. Në kam gjuhë një story të bukur, që të regurë që një person, një vënd të vëndër Arabe Muslimane, ishe qenë një Musliman, ishe qenë Hindus. Hindusë dhe në nërë nënda nga indija besonë që kanë të besime shumë të, të kjia. Adhurim, me dhe që Allah Zuhana, me në patë, sa të dushë. edhe shkojnë të doktorej. Kje për analizët doktorej, ku e shkojnë doktorej analizët e ti dhe më thënë që gjithi të fa shmerë dhe mëndet gjithë grupin, gjithë grupin e mjekëve për të parë analizët e ti. A analizët e ti të një shokuso dhe më thënë, dhe më thënë, në basë të analizët, të banë të analizëve që t'i që t'i personë që du t'i shërdeku që pa i mujë, jë t'ashti. Në shërdek që pa i muj A të përhtohë të në njerëiten e si e shumë musliman, përë, Allah me shumë në që pa urtijë e kërën e njerëja, e si e shumë musliman. A të i fretë një infirmierë e islami, islami, islami, islami, shumë në me përgonë njërë e islami, dhe shë Allah s.w.t. që ty bëhet musliman. Bëhet musliman, këto të shohat e të jetën nukëllon shumë në isa honë e në tesë. A të i kërëtohë migë dhe më thë në të urë dhe kështu është. E vasa se ti e ha di që fal. Sepse edhe mos haro ti e di më mirë se çfarë çdo kush po inesh në zemrën e tij. Pani njëri ju, edhe pse po bë më nuk është i sigurt, se më çfarë mund ta mbyllet edhe ti. Për më thulljë, sot kanë histori, u mendon të degjisohet çado shumë. Dhe tani personi që kanë shumë më i mëm. Me sa duket që po shumë gjynafta. Ata gjynaftët e mia për mua kanë më këta të gjitha, në një diskaut tokave. Në më të letë atë. Kam frikë, thë. Kam frikë, se mos më nërgujë, Allahus M.T. besimin për aftekës. Kjo është e që kam frikë. Në kjo është e që duke frishtu besim tharë. Se Allahus M.T. Se shë e që ruzon njëri dhe humë nërgundet. Tu kemi i që është je në lidhe me dhije në Allahus M.T. Dhe themi që Allahus M.T. Dhe shka në lidhe gajbit është vetësori vetë me tijë. Ibo, si mund shpikohet, si mund të shpikohet, që sot mjekët marrin aparatura, eko, e tjera, e tjera, dhe shikojnë se qëpar është një mbarë, në shmash, në shpemër, e dalojnë në në gjejë. Mëzvaldo të të të të që ata di në gajbinë. Si mund bjerë qënë përputi dhe më thënë me atët që ne temi që Allah s. m.t. di gaj me është dhe nuk e djetarës përthore është t'imë. Qëllë i gjerë dhe më thënë është e t'i është për të shkriguar e ka në shkriguar e ka në shkriguar e që gjithë djetarët e në dhejtë. E dhe ariteti është që Allah s. m.t. e di në atët që është bërkë në në nësë që para të t'i e të shkriguar. K mbas tek kryeu në mur baskatë muajsh mbas katë muajsh mbas edhet fryu shpirti që voti krijuat për çdo njeriu atë filloi ndonjë mjekë të çfarë çfarë është ai pasor para kësaj fruta nuk fundot vetë tregonu më ç'di Allah subhanallahu teala në ndonjë rreth vesën veçorie e tij dhe më parë sa gjë nuk e di as mirë dhe as kusht tjetër që mund të pretendoj se mund të di të gjë Imam, e, ibn Kethiri, ka në nëtë të rëgohet Ibnu Ketiri ka të rëgohet në shëpëgjime e, e ari në që Allah, ta në mësi nësërë nukmanë, që Alla dhë dijene kja meditë, qëta të dhëvekojnë një june, nëtë. Tët Ibnu Ketiri që Alla e di se qëta do jetë në bërgun e nëna nësë. Në më mënë në këti, vedem ati që është, qëta do jetë më mënë braba, më anëshu dhe më, më, më, më, më, më femë, në e koshë, që njëri në nuk e ti do që çfarë di që nuk e di sekretorellahut. Ne vallahu subhanuhu teala ku ja tregon melekut për vogje, nuk e di sigurisht me gajp. Po tregon melekut se do të, të shkruajë që ai do jetë mashkull. Kjo është dhe tema. Nëna nuk fash me gajp. Nuk kus me gajp. Po, është gajp për njeriu, domethënë është gajp relativ, domethënë në disa aspekte për njeriu po është gajp. Ne në momentin e parë që ai shikoj mekë, por shumë Andaj dhe dhe njëri i u ko kryon bumëne 19, kryon për 55, e e, gajp, e gajp, më Nëse, të bot, nuk jetë në gajbë, ei karëni në showcon innë bodon e gajbëoses për �ale. E në bodon e gajbë나� është më kryonë, që kralë duhet, dhe edhe mir Tiger Marsell« të dorë Smmë Thank04, e sëtë të pesë në kaltë funës që osë më kaipë, sigur me q metalë formalidhë blësshonë basë që one sh cratan basë huhet, e nuk e dimi dhe qesha që alëscarkSoft që i returning dhe të trojan që nuk shqajpë dhe të gjithë shikathësh diçka mbuluar, çka është për personin, për fëmijën e babës së lanës, është i mbuluar. Përse nuk nuk ka vënë çështë gjaj. Kandeve, johja mjegëve domun. Saje, ndërgon, çeto dingaj bin Allahu subhanuhu teala. Moi tez, ti di se Allahu subhanuhu teala tregon me anë të shkrimit të, shkrimi të gjërave që Allahu subhanuhu ka shkruar natën e katër. Allahu subhanuhu teala dhe ka bërë natën e kadrit, natën e saktimikës. Rënda e dhe në mendimin të të që natën e kadrit dhëtë, natën e saktimikës. Natën e saktimikës, sërsa natën natës saktohen gjithë shka, shka të ndodhën për gjithës vitës. Dhe i këtë nëmbër dhjënë Allahu s.w.t. Qëtë Allah i madhruar nësurën të qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë qëtë Pasha liber një qartë inë në në nëzërna vilele të më bërëtë e me e nëzërna të një natë të përgashmë. Inë kër në mundirin, ne jemi parlemruat, me parlemruat njërëzit për dërinjë qipërë. Ti ha ju fraku kull emel hakim. Thotë Allah Subhanatari në të ndahë gjithë qështit urtë, gjithë që në të të të të të të bit, nga të nga të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Që ndahën qërshet, ka të nëllawë s.T.A. Se nëhtu me i nate që ndahën që ndahën qërshet, ka zbëritur dhe kuahënë. Si sot në dhikën a jetë. Qëshë ke nate në në të kadrët, Për nehtërët nëllawë s.T.A. in me në zërna, vina e le të kadrët, Në ne gjen zbëritur në në të kadrët. Që i tërgjën që nate në kadrët, që nate në të të të të të të gjëra dhe pë Si mendim ke për natën e katrit, a çdo ramazanesh ajo? Te natë, pa po. Pashallahu që nuk ka të dhëruar asnjë përvështi, ajo është në çdo ramazan, vetajo natë në natën e fatit. Në të ndodh çdo çështje e urtë. Në të Allahu Subhanuhu Terecefton të gjelin do mund të fundimin e jetës për atë që ka fturur që do të vdesë në vit. Septon punën, septon rrezikun deri në vitin tjetër. Trashton nga Said ibn Jubairi në shpjegimin e këtij ja ajetit Do mund të ai të çifonën son duhan, çe thot se në të ndajë çdo çështë e urtë ka thënë, ka thënë se në xhubetu pandaj, me çe Allah ka thënë më shuh për rreth, ti mund ta shikosh një person duke ezurë një treg, edhe ti shkruajë emrin që është përgjys do vdesë fit. Ai duhet të zë tregu, e hutuar nuk e di se ç'është ç'është shkruaj. Që Allahu subhanehu te gali, ç'a ti i di do të di, për rreth të kandidës, fillan ditë, fillon ora, fillon minutë. Tu kemi një qështje që ka nëmërë të therohat. Kur ne themi që Allah s.w.t. ka shkujtu gjithë shkaftë, me dijen e ti, që do të dodi më më drapa. Shkuptim ka fjallë Allah s.w.t. që thotë, jemë, Allah, ma e shahu, johë të vitë. Allah ka shkujtu, shdo gjithë. Dhe Allah s.w.t. Allah pëshinë që farë të dojë, edhe vendonë që farë të dojë. Arruke themi që shkujtu, si, pëshinë të që shkujtu, Jideri dukën provetul sallam ka treguar për punën e riskut ka thën se rrisku diçesh i shkruetur siç e than hadithën e mosibit edhe gjeli është i shkruetur siç e than hadithën e mosibit as nuk thozoopaksohet provetul sallam çka ka thën kush dëshiron që të shtotë te rrisku dhe të ngjelet kujtimi të njerëzve dhe mos bëjës së ti netë vizitoj të afëmit të tij kush dëshon të shtotë rrisku jideri dukën hadithe të tjera provetul sallam që ka derën nuk ka thën as diçje për veç duaas Edh hadithet të tjela që ju tregojnë që ka dej që ka i lvizshëm, njëkohë që ne dimë që ka dej nuk është i lvizshëm, ka dej fiks, është fikse, është shkruajtur në vështirësi siç është tatuar. Kush vuge për diçka shumë të vështirë, në bazë se sa që vutra në limë me shënjë që Allah subhanu teala ka venditur atë, ka vendi taj ka dej ndade të Allahut. Ka dej ndade të Allahut. Ka dej fikse e pa ndryshueshëm dhe ka dej i ndryshueshëm. Kaderi fiks dhe i për të në shumëshëm, është kaderi taktimi që ndodhën e lojë e mafodhën, e lojë e mafodhën, në plakën e ruajtur, dhe shkodhët u shdegje që ndodhën të, nuk ndryshon për nësaj. Ndështë dhe e që ndryshon, është kaderi që është në duat e me lajkeve. Si kaderi që është shkodhën në parkën e nënës, po është në parkën e nënë Të durshojmë. Ja në durim me lejde. Dhe bazohet një prurudësie që Allah subhanahu wa taala ka bën të ka dedë durshushëm si për t'treguar që dihet e vërtet. Për fundimtarë dihet te Allahu subhanahu wa taala, nuk e di. Sepse devet me leku ku shkohet që do vdesi vi landit, nuk e dinë të vërtet, a me vërtet kjë, të vërtet do jetë fiksu ky apo do ndryshohet kjo gjëje? Të dihet te Allahu subhanahu wa taala. Para çdo çeku lë të mbetëni e, pa të jetë në durrë duajë. E këllisar me kemi, e gjeli i gjulloj. E gjeli i të nëmërë pundi jetës. Kur dhe vi pundi jetë, jetë, jetës, pundi jetës, njerëjej. Të të i parër, e gjeli i pa kushtëzuar. Në më thërë, në fina në kohë, të të të të të baroj. Këto do i gjelë e divetëm Allahu Subhanu Tata. Kurse të i tërërështë, e gjeli kushtëzuar, ose i kushtëzuar, në më thërë nëse bëgë shtu, shtoja. Nëse nuk bëg Në të dhe përnej për edhe kërë shkuptimi haditit e profetës al-Sallem kërës dëshironë që në shtojë të risku e të njëri fëkujtimi ti, në mësë dhegjës e ti, letë let vizet të afëmën e ti. Në përse Allah subhanu ta le bashdo në fjarën në temjes, e ordëron me lepëm që të shkruaj një gjelë, dhe i thotë nëse kërë vizetot të afëmën e ti, shtojë e gjelë, shtojë e dhe një jetën e ti. Kaqë, shtojë për shumë 10 vjet Nëo mele ku tash vet nuk e di, a do i shtohet edhe atje apo nuk do i shtohet. Nivetun që nëse ky do vizitoj, do marrësh vizatë dashka edhe kështu. Domethën, për mundimin kushtet e ditëve në mollosën shëndetare. Tashdi, ndër pyetet domethën ku që ky ndërshujt adresë shkruhet në Losh Mahfud. Në Losh Mahfud është shkruetur. Për shembull, le të themi shembull. Ky person ky person do jetoj, për shembull, nëse nëse ky e ka shkruar tek librin me lajkeve 50 vjet nëse vjetëton ta amësh stoja 20, do më 60, do do të më thuash kur personi vjetëton ta hafjet dhe ju shtuohet edhe 10 vjet të tjerë, por ne këtu do jetoj 60 vjet. Do më thuash për mundëtarja për shkurtim numri të kufit. Po ndërsa ai bëri të qartë që nuk ka fundalitur në mënyrë argumenteve të cilat tregojnë, do ka derë një pandyshushëm dhe ka derë që tregon që ta thapojë ose asnjësi punë për punë tuaj, prandaj shumun që duaja të ka derë, ka derë Kade që është të kemë lajkat, ju shkruaj të kemë lajkat. Mbus kuy Allah subhanahu wa taala që ti person do të bësin fitandic. Atë që bën i punë mirë, dhe Allah subhanahu wa taala i largon të keqje dhe ruan për sa ti zakuton harat. Ju shkujt të gjeni nuk puni hiç. Në votë bëmë punë mira, Allah ta leqon të gjën që të mësonjë dash më shumë punë, ta largon e xhenin, ta shtyt, ta zgjat jetën tënde, të bësh më shumë punë. Përndryshe, pra po treguam do të mund të pa vlerë punën e mirë që ka, sidomos atë të që ka treguar vetë profesorin tash këto një ditë. Edhe nuk është diçka vonë disa dietarë që kanë dhënë kuptimin se ç'i shtohet rrezikut që ka bërë qet. Është me vërtet shpesë e vërtet. Kur vi zonta ardhmen, i shtohet rreziku. Si ato më jëjnë masi ju nuk mund të kuptoj dot. Po mund të kuptoj dot nëse ti çsa ka pasur sa do të taket. Adhibën me Allah subhane ve te. Nëpër nuk është kuptimi i shtesës, është thelësishmërisht thonë zë si dietar që çdo lëmi është do të ketë bërë që të rrezikjo. Nuk ja, ul bëri që ajo është është shtesë reale. Katë bëjmë çështën e dy faktorëve që thon faktor i fik dhe faktor i ndryshueshëm. Mesa është çaktë çështë. Do t'rregom domoshtojë gjithashtu për diën e Allahut subhanallahu teala, diet më dhe djershë që bëj çdo gjë. Allah subhanallahu. Voj 6 është dia që ka Allahu subhanahu wa taala për gjërat në kohën kur ato ekzistojnë. Në kohën kur ato krijojnë. Subhanallahu wa ta'ala, Allahu ya'lamu tashbilu kulun fa ma tagyiru al-arham wa ma tazdad. Dhe çdo gjë ndodh me një sasi, Ai është i ditur i fshehtë dhe i Madhhi i Lartë. Subhanallahu wa ta'ala, Allahu di se çfarë se çfarë mban çdo themër mbaj ulë saj. Dhe se çfarë nishon. Dia që shtohet Edhe, gjithë gjithë ka të të saktuar me kuhri. Aji është i ditu i të pshetën dhe të dukshënës, edhe i është i ma dhe i lati. Kjo është loj i jashtë. Loj i shtatë, është dhja Allah subhanu wa ta'ala pas kërimi të gjereme. E dhja Allah subhanu wa ta'ala jenë kryuar gjithë gjithë. Aji e di se, se qëfar është kryuar, qëfar në nështë kryuar, qëfar ka armën të jetë, qëfar është dukur. E di qka dhe por është do kush pë وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار صلوا دي هاداطايش ايتلي يمر يوم فسبت ناتن من نجوم نورماليش ناتن يجي فسبت فغادي كلشي الجمعة هو الجمعة ما يدايش تندارك ني ديلسبت يزال يوطلوط فقيصمه راه لا والله سبحان الله كيعطو حتى السبت قلت وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار دي تنسو شي فالكون يوم ديت Dhe dhe pas, kur t'u rinjaut juve, dhe pas e ju rinjaut për kujtum për vdekjese vogën që është gjumën, një ngrej edhe i herë, dhe e në kohë që ka cëktuar e që dhe e tonit, të ka i është këti një uaj, dhe të të rgoj juve, shakaj punuar. Këtë të nëbërtin e në Allah s.t.a, në base e ka ndodhër, ka një këstuar gjërët. Gjithasht në sotë në Allah s.t.a, Elem ja'lemu, a ända All'hu, a Tamam sun romana, a fini alam al-ckojum, ka nuk dhin arrojti, se Allahu SubhanuELLA qe d decentër, seen u abajo alota alloppa, ие se onө �ëllelel nëuarit. Dhe misën e ovlethoron, ten përsh engineering nil nuk të ndr'më 디 편, aunque todae genuajne o politpojregat, e possetga anë Castle Invest parl Ghe ta drengur e sein të miembupper, Se qepゲumet të meikanžen sela ha feministi, përmërë këtë i소 nëorsa onë të jamari segisti vir noble 돈, desa ayetë t فَذَلَّهُ وَسُبْحَانَ رَبِّكَ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَيَنْتَهِيَنَّ مِنْ فَضْلِ مِنَّا صَدَقَنَا فَتَكَابَّرَ الَّذِينَ امْتَسَنَ بِاللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى نَسْتَدْعِي قَوِيمِهِ سْتِيدُونَ بِفَطُوحِ الْجِنَّاس لَدَارُهُ وَكَفُ وَدَئِيمُ نِيرُ السَّمِير فَلَمَّا تَوْفَى فَضِّي دَخَلُوا بِهِ ذَلِكَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَعَظِيمٌ يَسْتَدْعِي تَكْتُرُون كُفارٌ وَتَوَلَّوْهُ وَهُمْ يَعْرِضُونَ لِكُلِّ شَيْءٍ بِالْبَتَاتِ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ لِلَّ doko u dhe në tyre hipokrizi në zemën e tyre, dhe dhe dhe dhe dhe kemi. Dhe ma akhlafu Allah me wa adu, dhe ma kam e këtë divon, sepse ata i nuk e nuk e mbajtë në besën dhe në Allahu subhanët të ala edhe u tërgohen dhe njështarë. Të tërgohen nuk e që dhe Allahu subhanët të ala, që ta përpshirë edhe ljerë që dovinë. Êshtë të asmetuar një hadith në lidhe më këta jetë e fatisha e shadith do, dhe nuk e idha shënësi që ta përmënin tregonu shkakan e vizitës tuaj e di, por sa di të dogo dhe nuk është i ngulmosh me KPM. Eran tek provini Sallase dy persona dhe i thonë se që duan të pyesin për çështën tonë. I tha provini Sallase, nëse dëshironi, mos më tregoni pse për çfarë do mpyesni, do ta tregoj ju edhe pse keni ardhur ju të pyesni, atë do ta bëjë poji më shpejt. Ose nëse dëjojë, pyesni atë ok, apo i jigje. Isha jo. Duhen ta tregonë pse kanë ardhur. Inë i thëa filani në të tikra 6, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Dhe përgjini në që e ishte kjo, përgjini në që e ishte kjo. I thënë, parëshë Allah, ne dërgërë Allahot, parëshë atët që dërgërë, ka dërgërë më të më të dhëtet, e nuk e të dëgërë, asë në të ndërë. Në e këtë dërgërë që Allah të të gjithë një shumë madhe, dhe për kësë dhërgjit ka duhenë, prof. s.s. U tako mesafual nume e dy mushrik. Nemë. Nuk kishin nuk kishin pranë tyre asnjë person tjetër. Edhe kujtuan të vrarë në luftën e Bedrit. Ata person që u vrar në luftën e Bedrit, tonë kujtonin u vrapin në Al-Filin, në Al-Fil. U kapën në Al-Fil. Vidat e djalo djali Omeri në Wahbit ishte kapur. Ishte kapur. Tha, omejë, Sofuan, ta, valla, edhe u më sfuanit tho valla do të kisha një person që më ndonë bordet, kujdes për familjen për e tij, në shkolla të këtyre personave favorisë, por kjo po vjen faktor. I dos sfoni, buzhjetua më mund të persi për ta, me familjen të tij, dijë se kjo familje ime, do godet se mos i skuqë dhe në familjen e jepën ik. I tha, dojë që do të shfaqim me Muhamedit dhe se ku kamanduar për të marrë gjërin tim që shkapu robër, tep të paguaj legët që të marrë dhe që shkapu robër të thonë. Shkojmë, shkom këy. U më Wehbi Kurrin Medinë, më shpono me ajo vëmendje të trembë. Trembet jo për omejë, trember. Trember, vetë vet, por trembet se mos viti bëndi gjithë keqë profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe ka për rrobat, e strrmon vetëson të profetit sallallahu alajhi wasallam. E pyet profeti thot profeti sallallahu alajhi wasallam më çoe. Elson, i thot profeti sallallahu alajhi wasallam pse ka argull? I tha kam argull kur mart jani tim që shka për robër të jua paguaj lekët sa kushton atë. I tha jo, dhe të nuk ka arru për kërra. E bëti, tha, një natë, kë i që nëullur me safanit në omejën, vetëm një të dy, dhe këni folur për këtë, këtë të qështje. Dhe ka arru në basish mua. Kërët gjërë këtë, omej në wehmi nuk në një gjithë dhe nësë të shtangë dhe nësë të shtangë dhe nësë të shtangë dhe nësë të shtangë dhe nësë të shtangë dhe nësë të shtangë d Në smojë të gatavën inshallah dhe mallis duhet i. Duke bërë saman. Asa sara suti akë që tregoj për këtë për këtë ditë të martë të Allahu subhanahu wa taala që e tregoj profetit sallallahu alaihi dhe sallam në Torah terapeutike. Allah subhanahu wa taala më urtisini ti e ka shëhur dietën e bajvit. Nuk e ka treguar as kujt. Më urtini ti ose usive ne ka gjë që ne mund t'i kuptojm por ka gjë që nuk mund t'i kuptojm s'mund të kam punën e jerit. Është mundë e jesh të shpust, s'mund të bësh asgjë. Ne po një për për kyra është se Allah subhanahu wa taala është gjithdyturi. Dihet ja më shumë gjë. Dhe këtë thelsi takon automatik sepse ai të di e ka pas pa fund. Me zakrisat lindin lindin lindin Edhe fillojmë jetën në një ratë. Prandaj cilësia e vërtetë e sedivojt është tek Allahu subhanuhu teala. Të çdo njeriu nuk mund ta bëjë vetë. Që para se të cilësia vetëm Allahu subhanuhu teala, në nuk i takon as kujt tjetër veshtit, jo kush po e tonë, kush e përmendon, normalisht edhe ne i stavë, çfarë argumentojmë që po mëndojmë mbi sipër. Është cilësia Allahu subhanuhu teala që duhet besuar si e theti dhe është porta numër 1 për të besuar në Kaderin e Allahut subhanuhu teala. Jo edhe Dies maudit Allahu në në gëruarë. Pikët gjutështë, Allah subhanë që ta në ta në ta në ta në gajen për të sëpërbuar njerënë. Sëpse njerëju nuk e ti për mundurit e ti. A dhe në gjënet apo dhe në gjëhetnë, dhe në gjëhetnë. Këtë bënë që ai në mundë, këtë dispojë gjithë jetëm, ku dhe në gjëhetnë, gjëhetnë, gjëhetnë, e shifriksuar, shpreson të këmëshejë Allah, edhe punon përpikën, Nuk e di për mundimin e gjërave, si do të mundin këto gjëra, prandaj ja lën dorën Allahu subhanahu wa taala, sepse vetëm ai di shumë më shumë se çfarë do të ndodhë, se kush më mirë që ndodh për një njeri. Prandaj, një perspektivë është që të zgjordon njerëzit. Prandaj të di që shenjën e Allahu subhanahu wa taala është shumë e drejtë. Ti je të rëndësishme që njerëzit me logjikën e tyre nuk mund të duhet ndon do, do. do të mund të apo vallëm do të dirë gjithë. Ashtu ta rezultata njëherë atë nuk e po bëm ne. Prandaj, më së dohtu aty që ti do vdesësh pas një viti. Dallë si gur, si detosh një. A ndodhet për ty ky vit, domthonjë vit në zyrë, vit i zë, i sterr, për të vendosur ti do vdesë pas një viti. Po mali gazetari, kimi gazetar vërtet do ta përsëritë në domën. Mirpo Fatiq është rariteti të më njohë i sëzdejtës në nërë sigur që jo në të më të më të të të të shokon njërë jënë. Andaj, da Allah, që përhanda në mëshirë të një ka përshirë të një gje. Në të të të njëritë. Andaj, ku të tërgoj një histori, që nëjë ka tërgua një person, i cilës është është gjallë, është përhesor, kurani, medine, të i sëvej tërgojnë edhe do tipersoni që ka ndodhur historia, që është personi, personazhi i kësaj historie është vetëm ky profesor që ka e ka pe treguar peri. Po ky profesor ta i ringjsoi kontin, i cili i lutej Allahu subhanahu wa taala për disa muaj rreth, i thoshte oh Allah, dutë më tregosh kur të oh, Allah, do vdes. Po zë Allah, dutë më tregosh kur dohë, dohë, do vdes. Ne jush ndau, po ashi do, i dodhi Allahu George Skandevoi, për ndër të transmeton që profetës rend dëgjoi dëgjoi një Nji për grave tijin për toshë Muhamedi, toshë Allah lutem allet të bëjnë timë e Busulfanit, të bëjnë në Haule, sepse do uanzë të të zgjojnë Allahu të dhuron të zgjojnë Allahu sallallahu alajhi wasallam, ti vetojë e lumtur me ta. I tha, "I lut Allah për disa gjëra që ka mbaruar, ka mbaruar. Është kohë të duhet të selamë pabesh." Niku, "Po të lutesh Allah të të shpëtonë nga xhemi, kuzë xhelet dhe sti mahajur." Edhe për sonë më yon Allah me shirovë, se kam legor, i lutështë Allah, për disa mujë reshtë, Allah duhet dhe më tërgurësë, dhe më tërgurësë, dhe më tërgurësë, dhe i për ditështë, pa nëndërë, si për jenë në di persona, njerë që nërë të kohë, që nërë të këmë. Edhe i thonë, i thoshtë njerë tjetër mundë. Allah e me që më përkën që dhimeleka, Allah e me që në që në që në që n Ky ka ky person që është këtu duhet t'jetë dora. Kur do vdesë ky? I dha viteza ose më dha kur do vdesë sa do jetojë? I dha sa do jetojë kë? ky? Ky vdesë në gjumë, atë ky do jetojë 5 vjet, po tash i pafetë, po vështirë, normal nuk do të di fikse se ka këmbë di që janë 5 vjet. 5 vjet e 7 muaj e 3 vjet e 2 ditë e 10 orë e 5 minuta, gjithu më shumë el këpëse një herë dy e 10 e 20 derisa u fiksua atje do më ne pozicion shumë herë të që dezertues në vendet e gjumit ku zungë gjumi ai më than opo shubcizë apo kështu edhe pasën pas jetën unë thonë do të thosë apo çau me mrzitën ose si më bëkë kështu të jetën tim unë thonë nesër më jetë të marrë tabletë e shkurtu këtë në fillim ditën pastaj në ndër fillaj gjë em pas dhe të të shka shka don prezoj për këtë muret ndërtime të gjallë. Është gjë që kanë nisë shumë gjë. Do të them nga në mallë ra, ra në ligërin zero. Shkojnë shkolla, trgobë profesorë, kushu kishte parë më shumë të shëmsues. U trgobë domun atë shkolë kolegëve të cilë që shumë kanë parë në anë. Edhe ta domun nga që e pa që u bë shumë keq në gjendje domun psikologjike e tij u toni, i dhanë leje, leje në 2 javë domun, dhe sa vaje vaje flutur rreth rondës të gjallë, rondës domun do u bëj diskuton se thjesht jo e shkak, u diskutat till pa pasoj ku u kthym punë i thosh ha i thosh shoh na sa përgjigje ha se shoh këngërin do tëë do të këngërin por shaka e kujtonim shumë mesë ndërsa ku pimë çajin Allah subhanuhu teala nuk ka qenë shumë kaluan vitet kaluan vjet të thua Allah subhanuhu teala ju bëdoi tonë e pa pasën momentin e punit dhe shkuar tek njëri me vetë dhe i thotë jam burë e fanë horën të më thatos dëvojë të kesh. Isha padie të mos mund të shoh vetëse as nuk e. Mos mund të bërësh të dëvojë të se smulli normalë faraun e shoh vetëm kartën e xhelit. Ai nuk e shkon të tallë të dëvojë të fundit. E jena të letrën e tij e shkruetur dhe shikojnë që ështëën x r si një shkrujë ai. Kjo jeten dashë di, dera funksionon dhe që të kal kal kal tani në fund të çështës. Dhe eksistenca e kush është njeriu duhet i lutet Allahu subhanuhu te çka do bishme, çka do bim por tani ndryshuar herë. Jo ti lutet Allahu subhanuhu te ajo që ju nuk e mund të bishme por ne i pakatim çështë gajbi do diçka se ka pavallonë me njëjë. Nuk ka pavallonë me një njeriu. A nuk e ke përfituar një njeriu kur ti shikon një ëndër, të keq që mund të ndodhë, si fiksohesh ti bësh, do të bëj ndonjë gjë kur të ai Allahu subhanuhu te ndrohë se mund të kreditoj fare me një pastaj ta përjetojë domethënë keq vetëm momentin që do pra të dobë dhe kur pa ndodhes duhet të dorë me frikën e dobës të kaq e keq që bën pra ai domethënë të të rëkon që jesh dobë tani çdo të rrugë do të vao shumë fare ta lë vërgjë çaj hajmë të bëno bëno tjetër nëse i koi Allahu diçka që i vjen takon njeriu jemi në zemrën e rob të shohë Allahu do të bëhet aty aty që të shma hajë për të tash i kemi një çështë tjetër Kur temi që Allah dhiga ndot," e dit për të ndπά!" Allah n'yka të rëguar i dhisa jetë e kuarnorë, që i thots女 prë shambull, harem hasir e du me dit ku lurë gjende unum e di yah maat i e dhja e li më dhoni ente ame ndua se dud advertisements ose Allah vajtve si hedhyni në gjenette. Cat i ditur etel, plume doma polit part ato ke hydrimpar, ato argument nedek inspirat Umendre pa një person nuk përfiton përse Allahu nuk i di se kush do të jetë durimtar dhe kush do të veprojë. Në kush do të jetë domethënë nushtari. Qëndimi, qëndimi se di që në fund kur merr një teologë i yeter, dhe si radhilla, ndonëse qalloji nuk i di, por di Allahu ka të bëjë me ekzistencën e gjërave. Kështu që Allahu Subhanallahu ta nuk dënon njerin para se para se të veprojë. Por dihet i ka të bëjë me tolerancën Po di nëse do më nëshallahu e di çfarë që ekzistoj. Do të thon kur ta di Allahu që kjo ekzistoi, që këto vepra ekzistojnë për ju, se do të funksionojnë çelët. Nuk është qëllimi domethënë që Allahu subhanallahu te nuk e di, nuk e di gjërat para që se të ndodhin. Gjithashtu Allahu subhanallahu te di gjërat, domethënë di ato që kanë qenë, domo kanë qenë për nesër, sepse për Allahu subhanallahu gjë është masti, që nuk ka nuk ka kaqen për të. Çdo gjë është masti. Mund të hasë fjalë, gjithmonë, dieti që ka qen atë që është, atë që diet, edhe atë që nuk nuk është, edhe atë që nuk nuk ekziston. Po sigurt ekzistonte. Allah e di si do ishte ajo gjë. Po ne ka thonë Allah subhanallahu teala në sinam, ne thia, "Po Allah subhanallahu teala, 'Wa law ruddul 'adul imanun mu'an'." Do të thotë do të fjehet ju ajo, ato do të fjehet tek një ndajje që ka vepruar. Allah e di e di çfarë çfarë më do të thonë ata, çfarë kanë bërë ata, çfarë mund të bëjnë ata wa innahum kadhal muqniy fa'atu amrahu gjithasun vallah subhanahu wa ta'ala sulu qal welo asma'ah la tawallahum wa la muqniy fa'atu amrahu ala sikur allah qiafa tyre dgjim qe do te gjend vërteten ata do ishin shkim vërteten ne vërtet u a dallot gjithu ka nuk qaba po qe tregon qe allah do sikur thua yapi ata nuk kem po nuk kem per te besuar vërteten Çdo të rgonchë Allahu subhanahu wa taala si di gjërat që kanë qenë do të kemi edhe janë di rreth gjë që nuk janë por nëse do të ishin si do të ishin Allahu subhanahu wa taala i di. Atëh çfarë përfitojmë ne përsëdihet Allahu subhanahu wa taala. Ajo që përfitojmë është të ne të rregullojmë zemrën tonë nga çdo ves i keq që fshihet në zemrën e njeriu sepse Allahu subhanahu wa taala e di gjitha. Allahu subhanahu wa taala di çfarë ketë në zemrën tënde, nëse ka ja, të mirën apo ka të keqen, gjithçka Allah subhanahu wa taala e di. Nëse ti ke hasur punëri, Allah subhanahu wa taala e di. Nëse ti ke mendime të mëndësuese në zemrën tënde, Allah subhanahu wa taala e di. Nëse ti ke sy e paqësim në zemrën tënde, Allah subhanahu wa taala e di. Gjithëto të gjëra i di Allahu madhuroh. Të çfarë do të bësh? Do të pastrosh zemrën tënde? Të pastrosh atë që është i dituri dhe dit vit. Edhe ai di se po kërkë ke bërë një punë. Prandaj transmetohet hadithin e saktë Po tentoj zonë buhurere thot është një një bretavje qytet Shufej el-Asbahi po mënunë në këtë mësipër thot fyete buhurere te Allahu hu ose thot më mirë hyrë në xhami kur shikoi disa njerëz ishin mbledhur rreth një personi dhe pyet kur kush është ky bahuhere vanqësh e buhurere edo u ulë përpara ati po dëgjojë ndërsa u larguo të gjithë njerëzit i thash po e buhurere Me të regoj një hadith nga hadithet e profetis sallallahu alaihi sallam. Edhe buvrë e të të me duha pak dhe më tha dhe të regoj një hadith ta që me ka të regura profetis sallallahu alaihi sallam nuk ka qenë asni përstëndje përveç me e me ta ku me ka të regu këtë hadith. Edhe morë e kërë më thellë buvrë e gëti sa në nga atikët. Kësët kësët këtë avin. Ndjeni në një fërhar moment, desa të desa mori vetën, pasaj fatin jetë një një njërë. Pasaj mori, në fërhar përgavit në nga e të pikëtës. E përherët, të të tërenë gjithë ashtu, dhe ajsa më më bështetë të thash, se po bije ju rëtulluë në sutë. Desa ndjeni në fërkohënë, uqetësua, edhe në të tharë, të thëmë profendit sallallatës sallallatës sallallatës sallallatës sallallatës sallallatë Kështë e fitë mështë si që për të personit në që përmënë përmën profet in Salat sallem këtë atë bilën. Tëtë, ka thënë profet in Salat sallem, tre personit e a me janë të parët me të cilën dhendri dhendri dhendri. Një parë i personit e dhendari, aji që kapësuar Quranin, vëlluasë Allah në madhuru, dhe mes të lepër, të të të një këtuar, që, që kam gëtuar dhë këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të t do cilë dietare ditë gjykimit dhe Zoti Allah subhanahu wa taala çfarë ka vepuar i to Allah ulem sovet dit el soqurani do msovet njerëz për një ton Zoti Allah subhanahu wa taala gënieve el sova që duhet që të të thosh njerëz dietare dhe ata e thonë se dha ata han merrin hirën e Zotit kimi gjeh personë të bukur erë Zoti Allah subhanahu wa taala dhe çfarë ka çdo person zemrën e tij E kjo është një prej gjurëmën të besimin në emën Allah s.w.t. al-allam, al-alim, al-alim, al-khabir, i cili di përshetën zemrës. Njithashtu, dhe e cian të indikëkim e të të person, i cili ka qenë bujarë shumë i maat pasanik, bujarë, ka pëzëdhen, në rrëtë Allah. I dhëtë Allah s.w.t. që faq e fepruar, me mësijit kam dhëllë. I dhëtë Allah, kam dhëllë për hirtat, Shumë pasurim. I thot ti nuk e këthën përhirtim, por e këthën që thuet bujarë dhe është thëmë, për nëjë merë në gjithën e nëzër qëhënë. Qëtë të treti, luftetare që e luftuar rukët Allah dhe shvrarë në rukët ti. I thot që fa këthë përruar Allah, subhanët, i thot, o oh, Allah ka luftuar rukët në desa uvrava, dhe shkriqët i mbë të të. I thot ti nuk luftovet, asë nuk uvrave përhirt E njerëzë, të i të të në mërën i dhe kujon pa e thonë njerëzit, është i mohueshëm të merri lidhje me xhaxhamin. Që ja dërgoim që Allahu subhane ve dhe i di çetë njerëzve. Prandaj, ky duhet të jetë domethënë në realitet duhet të jetë problemi një, një hadith më të frikshëm, siç është edhe po sahabët, një hadith më të frikshëm, sikur e kujtoni ta çanin se safton nga Muawiya radhiyallahu anhu, shkon ky personi që ia dëgjojtë hadith nga Aguria Shkohë, edhe i atëregon muawi, i sa të jalanë, në kohën kër muawi ishte, i parë i shtetës. I atëregon me thadithë, i filon muawi, i qaj, a i së mënduot, njërdit, së dofdesit. E i tha, e tha muawi, ka athën dëvërtetën e laur dhe të bërështë të qëse. A tha një e zi këshën kuptuar në dëvërtet, i këshën kuptuar me dëvërtetës e qëfar e fristën njëri vërën botë. Vdezë, një pregjurën, një pregjurën, në duhet dhe dhe lejë në zemën tonën, këto e mërë a kushanë. Êshtë pastrimi zemën të Allah, nësëpësa e t'ishtë në dhe gjë. Ashtë ishtë në ko nuk a shumë. Një që shënë t'itër dhe dhe dhe dhe dhe më judu me të penjë, me lejën Allah dhe dhe më bëllën e hojë për të që të gjatë, është që një judu të rgojët modest. Do të rrugë modest në Allah subhanahu wa taala, modestë krijesat e Allahut të Allahu madhëruar dhe mos mburret me atë që m'ati bie në atë që ka. Sa thellu Allah subhanahu wa taala, këqërtuar edhe profetin mira profetin më të dashur ti që është Musa alayhis salam, tot tot profeti sallallahu alaihi wasalam që Musa alayhis salam ungrit dhe pompi se pa njerëzve. Dhe pyetun u Musa, kush e njeh u me ditur? Kush me dituri? Musa nuk di, nuk di më të diur nësa unë. Atër Allah suharnetala i qoftoj, i thoa Musa, përse nuk, përse nuk i a dedikohet dine ati që i tako në mua, se për me i diturishë Allah suharnetala. Orë dhe, që jam me i diturit, atër urderoj Musa a.s. i tha shkodha, se vila vëdhën një person që me i ditur së të të i thonë. Në një një një një një një një një një një një një një një një një n Vjen një zogë që ndronë në të tëtë barës dhe edhe qukinë mesivin e ti ujnë. Njëherë nësë të duherë, i thotë të të dhëri Musa a.S.A. Dhja jonë në krasi me dhja në Allah, nërsi punin sajtikës në krasi në dhjetin për fundë. Për në njëri ju dhëmëndu të rgonë modest në Allahu s.w.t. Dhe në krisërë ti, dhe mosështuji ajo pak dhji që i ka a i kërësht, asë një thërmi që të bërë n Du të pastroj zemrën e ti pa Allah në më dhëruar, në përsa i e di shdojitë shëtë dhe do të logarisi, për të të të të të gjithë në gjithë. Allah ushërë e njërë kjëtë.